Bai, gata, gata, gata! Să vezi că eu sunt primul! Asta înseamnă că Ia să văd că eu sunt primul! Ai un primul Ai un ban! Ai un ban! Ai un ban! Ai un sunt primul! un ban! primul? un ban! Ai un ban! Ai un ban! Ai un ban! Ai un ban! Ai un ban! Ai un ban! Ai un ban! Am să le spun că învăț un joc nou. <laughs> Și proștiii <laughs> o să creadă. He. <laughs> Bună ziua, lupule. A, a, a vorbit cineva? De ce mergi cu nasul în pământ? Ce miros? Ai dat de vreo urmă? Da, da, dar unde ești? Aici. Sus. Sus sus Ei, de crangă. Nu vă. A... Dacă te uiți în sus, mă vei vedea. Eu sunt Corbul! Ține minte, corbul? Cor da, da, Corbul, Corbul! Eu nu merg uitându-mă pe sus, nu? Dacă aș face-o, în cine știe ce capcan aș cădea, nu? Nu obișnuiesc să mă uit după zburătoare! Poate vrei să spui că nu te uiți după tot ce zboară! <ve sait unmia> <consoleshi> în schimb, după cum vezi, Tare te-ai jucat cu ursuia aceea. <laughs> da, da, da, no, no, no, da, da, de unde no? Nu, no, nu-mi place să i privesc. Sunt tare drăgălaș, da. Toți de aceeași vârstă. Și să unul cu altul e ca două picături de apă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu mi se pare. Ei, nu, nu mi se pare. Uite, uite, unul din ei are o pată de altă a. culoare pe spinare. Ah, da. A. Acela e Țilemite, yes. e Nif. A, Nif, da, da. A, așa o cheamă. A. Așa îl strigă cei, doi. Da, da, da, bun. Și are codița dată pe spate. Oh. Iar acel e nuf. Uh, nuf, Nu! Da, nuf, nuf, nuf. Așa îl cheamă nuf. În sfârșit ultimul are urecle cam... Uh. Tablet Și <laughs> da. <laughs> îi naf. Naf. Da, da. naf Da, da, da, da, tu îi vezi de sus, e? Eh? Și apoi, cine nu a auzit că tu, corbule, ai o privire foarte ageră, nu? A, a, a, a, a. Eu, după miros, nu-i pot deosebi pe unul de celălalt Pentru mine, <laughs> tot porci sunt <laughs> Toți au același miros <laughs> da, da, da, stai Cum, cum spui, au și nume, nu? Nu. Și n-a curioase nume. Ei, dar n-are importanță, nu. Uite, a Acum te rog să mă iersi, dar hai, hai că eu vreau să mă apropii de ei, ca să-mi bucur ochii și mirosul de jocul cu lor copilărez. nai de decât, nai decât. <gâng> eu rămân în Am auzit că o să tragă pe aici un negustor care ar dori să-mi vândă niște cascaval. Aha. <gâng> <gâng> dar mă rog, mă rog, asta e o altă poveste. Da? altă poveste, da. Dar poate... Ai mirosit pe drum vreunul? Ah, nu, nu, nu, nu, nu. Hai, gata, gata, plec. Hai, adio, adio. Nu-mi place să dau ochii cu oamenii, îți dai seama. Nu? Bine, bine, adio. Adio, adio. Adio. adio. Eu vreau să mă tăvălesc puțin într-o bătoată! <laughs> și noi, și mea e mai moare! Are mai mult noroc! Ceea ce au în timp Ce nu în timp frigoros? Până la toată! E! O, o, o, o, Nif! Si tu. și tu nu. nuf, nu, nu. Nu că s-au îngalbenit frunzele copacilor? Fruzele copaci, Ce e cu frunzele? Ce e cu frunzele? Ca au galbenit! Iar nori aceea, uite că nu mai sunt cavara. Acum sunt plumburii Iarna mea să ne gândim la iarna, groc, mm groc, -hmm. până la iarna băieeea, haide să construim o casa, ca sa iarnam sub acelasi acoperis, fiindca trebuie să știți iarna nu-i ca vara. Aaa, iarna nu-i ca vara. A, groc, groc, groc, da-mi, da-mi, da-mi, mai e timp, mai e timp, nu e așa, nu, mai e timp, mai e timp, mai e timp, asa e. Si <laughs> ce, ce, ce-a venit drap? Un loc de o tâbăleală bună prin baltace, tu vrei să ne pui la muncă? Yeah. Mai bine, haideți să sărim în baltace, în baltace, să vedem care dintre noi va, va face strop mai mare! Yeah. Hai, hai te știm noi naf, tu tot timpul ai fost un friguros! Și, și, și, și, apoi noi nu avem chef să lucrăm În aceste ultime zile călduroase, eu vreau să zbur Să trag la lopat Iar eu vreau să mă mai tăvălesc prin noroi, musăcar pietre Cum doriți eu nu o să vă aștept pe voi, o să-mi clădesc singur o căsuță. <gătări> vreau să vreau să construiesc, construiesc, construiesc și din piatră să o clădesc, așa eu poftesc, ca vreau Să vreau să construiesc, construiesc. <fie> lupul pe aici, Bună ziua, lupule! Ea, bore, bore, corbule, bore! Iar treci pe mea! Cu treburi, cu treburi! Da, da, da, da, una, alta. E, dar, dar tot ce rămas sunt cremenit pe greanga aceea. M? Acum câteva ceasuri a trecut pe aici de acela a... de care ti-am vorbit. A, da, și? Am obținut. Am obținut ce-am ce dorit. Ce? O bucată de cașcaval. Da, și-a fost bun? Dar de unde? Dar da, de unde? Mi a luat... <coughs> Volpea. Ah. Voi, m-a <laughs> mă rog de asta, după cum ți-am mai spus eu, o altă poveste. <laughs> Dar tu, tu ce faci? Tot mai urmărești urmele lor. Nu, nu, nu, nu. Acuma ciulesc urechile ca să-i aud. Așa, așa. Da, și te poftesc să-ți mai închizi flonțul ca să pot auzi și eu ceva, nu? Așa, așa, așa. Da, da, da, Parcă le aud glasurile. Nu, nu, știi ceva? Ce să știu dif? Nu mai azi ne mai jucăm, de da. mâine, deci de dimineață ne apucăm și noi de treabă. Îmi... A, a, a, leu de treabă? Da, da, de ce? ascultă nof nu ascult Vezi băltoaca asta în care stau? O văd! Ei bine, azi dimineața era acoperită cu o poșchiță de, de gheață. Ce spui? Gheață. gheață, gheață Asta înseamnă că a venit frigul uh, uh, uh, uh, Dar a... da, da nu putea să mai aștepte mm. Asta e, a venit, a venit Acum mă duc Dar unde te duci? Nu, nu fac și eu o căsuță Dar una simplă, din, din paie uh, Din paie se poate face repede o căsuță și e și Și -a. am și timp să mă mai și joc după aceea! Și într-o clipă poate fi gata! Da. Lumea toată dai umbla, de a umbla, de umbla, Ca să mândră ca nu o vei afla! Eu o meșteresc, meșteresc, meșteresc, și ușor o construiesc! Așa o construiesc! Da, ce faci? ce -a și -a construit căsuța? Pe dat, după cum se vede e gata! S-a apucat sa-si construiască o cetate <laughs> ca o asa ceva <laughs> și acum care are bolovani E un caragios, caragios, da? E un da? E ce atata trudă? Da. Pentru ce? <laughs> <Chiar> pentru ce? Ca... <laughs> Acum sunt liber și pot face tot ce-mi trece prin cap! Luf, luf, luf. Hai să mergem pe la frăționul nostru naf A. și vedem ce mai face! Să mergem, să mergem, să mergem, să mergem, să mergem. a pietre. Mm. Mai am de frământ alut. Ia uitați-vă. i-am pus-o. Temel am pus-o. Am... Și sunt aproape gata. Dar mai am de lucru. Mm. Casa trebuie să fie trainică, ca să mă adăpustească de frig și vânt. De și ger. Ce ușă e aceea? Trebuie să fie foarte grea. E din lem masiv de stejar. O veșterito și are și zăvor. Zăvor? De ce trebuie ție un zăvor ca lupul din pădurea vecină să nu poată să pătrundă în căsuța mea? Ce lup? Care lup? Visezi. A Asta nu e casă de purceluș. Asta e casă, e casă ca, ca o cetate. și <grijința> construit o cetate. Chiară chiar nu, am n vrea să se războlească grupul. Ce cu o lopără? Asta nu-mi pot ține râsul și goița. Eu de-alta râs, a rămas un Nu aveți de cât să râdeți! Puteți să cât poftiți, cât poftiți, cât poftiți, ca să-mi eu clădesc. Și-am să reușesc <laughs> <laughs> Și nici fiara cea mai rea Cea mai rea, cea mai rea nu o să intre în casa mea Ori și cât ar vrea <laughs> <laughs> Auzi, nu se te ve de <laughs> Se te vezi să nu-l <laughs> Auzi, o oh, fi vreun lup El nu merge prin prejuri! Lupul prejuri, s-oare! <ră> hai să mergem, nu mai avem ce căuta aici! Hai să mergem chiar așa, hai să hoinorim! Noi avem de mult căsuțele gata, uite așa, da, ce ne vom sătura de hoinorit, ne vom tolăni în căsuțele noastre și vom uh, dormi! <ră> <ră> uh, și dacă ne aduci vreun bostan, să știi că te primim și pe tine în casuța noastră Pa, pa, pa. Plecă, plecă, pa La revedere și la revedere E bine la tine cu casuță, Ai văzut, ai văzut Și... Miroase frumos, apaie și frâna nu e așa, nu e așa, că e bine Dar da, da, la tine cum e, cum e la tine? Ai să vezi și căsuța mea Da, meargă vizita da. Eu te invit, e la fel de frumoasă E făcută din crengi, din frunze. Mai ai spus, hai te mai laudat, După ce mâncăm da. din bostanul acesta pe care l-am găsit pe drum o să mergem să o vezi și căsuța mea! Ah, foarte bine, foarte bine! Ah! Ce-i asta? Ah, dar ce-i asta? Ce aud? Păi, să vedeți, se aud niște tropăituri! Ah? Ce acolo? Ce acolo e cineva? acolo? Da, sunt eu, o oita rătăcită. mi să noptez la voi. M-am rătăcit de turma și sunt tare ostenită. Mamă, mamă, ci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 Să ne așa? Vreau să fiu și eu poftit la masă. Că doar e vremea mesei, nu noi așa. Hei, ce faci? Nu-mi dai drumul? Nu, no, nu, no, nu, no! Lasă-ne nu ne spui nu credeți că scăpați, da? da, da. Curând din casa voastră nu o să rămână niciun pai. Praf Sa... și pulvere se va alege din ea. Nu, nu mai să suflu eu odată. Uite așa! Nu mai oh, oh, oh, oh. uite, uite, uite cum se Peata Căi, no, mai pe a, ac -a, ac a, a, de să <tif> Bă, da, s a, a, a, mea! a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, nu să Lupul o să ne prindă o să ne pope! nu mai să fugim, să ne refugim căsuța mea! Dar, dar lupul după noi! Da, da, da, dar căsuța mea e din nuiele! Poate o să nu o să fie spulberată de suflatul lupului. să fugim să făgim să ne adăpostim căsuța ta! Hai, hai! Acum, unu, doi, trei! Gata! Mm-hmm. Thank <laughs> you. Da, da, da, spui, mi s-a făcut inima așa mică, cu purice. A, purice, mi-e cât o da? da. Și atunci ce o să fac? O să stai aici cu mine, căsuța mea e destul de încăpătoare. Da? O să stăm amândoi aici. Amândoi? Da, dar da Lupu. Lupul? Păi dacă vine lupu? căsuța mea e făcută din crenguțe, e, e mai rezistentă da? și e bună. Nu... De sigur? Foarte sigur! Da? Păi, aduce, hai să cântăm! Hai să cântăm! Nu mă tem de lupul lupălsuri, lupălsuri! El nu umblă prin prea jur, lupăl prea și sur! Haa! <laughs> Știți ceva? Acum chiar au prins curaj ceva, au prins curaj! Haa, și eu, și eu! Uite, pot să grohoi limpede! Groh, groh, groh! Nu, dar nu mai sunt deloc răgușit de frică! Haa! <laughs> <laughs> nu... No. Dar hmm. cred că n-ar fi rău să mai privim pe afară, așa un pic, un pic afară A, A, da, da, nu, nu cred să ne fi urmărit Da, dacă zici tu... Ai tu. și eu, nu, pe e tare viclea da. pe, poate că stă și, și ne ascultă nu, nu, nu, nu, nu cred da, da, ca să fim mai siguri, hai să privim afară Așa, așa, hai, hai, hai Hai să dăm deoparte puțin crenguțele, așa, așa, așa, așa, așa. Haide tu, că-i căsătăr, gata, gata Așa, zi, zi, zi. E? și vede ceva? Stai să, eu mă uit în dreapta. În dreapta, nu? No. Stânga? Stânga, În stânga. Ai, stânga stânga. stânga! stânga e o umbră. E, e, e, e, o, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, să vă doare pe voi capul. Ia stați așa. Ua! Aoleu! Ne strigă și căsuța asta. Ce ne facem? Lupule, te rog, nu mai sufla! Te rugăm Nu mai voi mai la... pot ține pereții. Uite, uite, se mișcă, pereții! Crengile mele au început să se umpre de cam, mă rog, frunzele tale sau spui de regata cu frunzele <grijin> tale. Cred am, da, am da. rămas da, da. numai noi doi care ne ținem de un pat. <grijin> Hai, <grijin> Hai să fugim, <grijin> să fugim, <grijin> să, fugim <grijin> să fugim. Unde? Unde, unde, unde? Cum vedea cu ochii numai să fugim că repede. Raga! Da tu, Nif, de ce l sufli de greu? Cotrolu-am, ha? Vine după noi! O să ne ajungă! Eu zic, zic, zic, Ne Tu la stânga, eu, eu la ca să Așa, nu să după cine se fugă. Am Și, și, și unde ne la nostru, la naf, la Căsuța lui. Îi vom cere să ne așa să fie. Ești Aoleu, aoleu, aoleu, aoleu. Am intrat într-un copac! Ticăloșii! Ticăloșii s-au despărțit! Eu n-am știut după cine să fug și am nimerit cu capul într-un copac! Nasul meu! uite cum se umflă! S-a măgut mare cât o, -o pătlăgică! Rău, mă doare, tare, doare! Trebuie să-mi pun comprese. Aoleu, să nu mă vadă cineva. Că să-mi nasul umflat, da, așa are să-mi spună. Ia, ia să văd. Nu, nu m-a văzut corbul acela? Nu, nu, nu. nu. când despre grăsuni le arăt eu lor. Ei cred că au scăpat. O să-i prind și o să-i mănânc cu codițe cu tot. Le arăt eu lor. Nu bune! După ei, mă, după ei! E, gata e căsuța mea, ce frumoase! Acum nicio fiară cât de rea. Cea mai rea, cea mai rea, nu o intră intre în casa mea, în casa mea, în casa mea. nu, nu, nu. oare! Frate, oare! Frate, oare! Frate, oare! Frate, oare! Frate, le deschid ușa, hai! Repede, repede, repede, repede! oare! Frate, oare! că cu voi? De ce oare! Frate, da Frate, oare! Frate, oare! Frate, oare! Frate, oare! Frate, oare! Pai nu mai avești gata, da. s-au spulberat. S-au spulberat. S-au da. spulberat. Da. Il a stricat. Nu. Așa, așa, așa. Uite așa s-a umflat. Cât e el de mare. Și a suflat. Uite așa. Uite așa. Uite a făcut. Și biatele noastre căsuțe nu se-au fost ca noapte de vânt. Așa, așa. aer așa. Ce mai vorba! și pa și crenguțele au fost luate șt, de văd No, Asa care va să zic! Asa care vă să zic acum! Ne primești la tine! Noi -ai să ai inima să ne lasi afară, să ne manunce luc! Nici vorba! Uite! trag zavorul și nu are decât să vină dumnealui. Da sparge ușa, nu? dacă Fii serios! Ce asta e ușa de spart? No. De ce nu te-ai supărat pe noi? Ne-ai iertat? Ne-ai no iertat. Dar ia spuneți-mi. Huh? Nu simțiți nimic? Bada, bada, bada. Miroase. Plăcindă. Ai făcut plăcindă? Cu Boston. Cu Boston, cu Boston. Cu Boston, cu place nouă Boston, cu Boston. Cu Boston, cu nu nu nu cu Boston. Liniște. Liniște, E cineva la ușă. O fi, lup, Ce mai e lupu? Eu nu vedeam. Vedea. Așteptați. E cineva acolo? Poșta. Poșta? A mai fost pe aici? Acum câteva minute. Vă spun eu, e lupu. E lupu se preface, E tare ziclian. Și dacă e totuși poșta. Dacă uita să mi dea o scrisoare. Poștașul care trece pe aici e destul de uituc. da, da, știi ceva? Mai întreabă o dată, mai întreabă mai tare. Cine e acolo? Hai, hai, răspunde cine e acolo? Băi, dar tu nu înțelegi poșta. Dar deschideți odată ușa, că altfel o sparg. ce mai, eu nu, eu nu, mai Sunt tot toți catara. Ia, ia, Hai, deschideți Hai, deschide nu auziți. Hai. Nici vorba, nu deschid. Hai, hai, hai, nu mai lungi vorba. Hai, deschide. Nici nu mă gândesc. Așa deci, atunci să vă țineți. O să vă mănânc pe toți trei dintr-o singură înfurecătură. hop și gata. Ați auzit. Hop, și gata. Nu aveți de ce să vă fie teamă. suta mea e trainică. Doar știu cum am făcut-o. Cu piatră și lut și cu piatră. De și cu Eu am să suflu atât de tare încât casa asta a voastră o să zboare până în nori. Hai, hai, încearcă să te văd, Hai, hai. Să cerc. Da, Păi încearcă. uite că încerc. Ia să țineți-vă bine, așa. Uf. Mai sufla, sufla, lupule, sufla! Hai mai sufla, lupule, mai sufla! Ai... Casa aceasta nu se mișcă Hai să te învinețești tot suflând Hai, da. hai să <laughs> Acum mai să te a. învinețești Și ai să grăbi da. Uite, uite, nici o oh, Zica oh. nu s-a mișcat din locul ei. Iar ușa oh. e intactă uh. <laughs> E merecată bine Și închisă cu săvarul. Uh. Casa mea e ca Așa să știi Eu, Nu ești dar... tu în stare să o dai jos Nu sunt în stare E așteaptă, am să zgâțui ușa Am să o rup. Am să distrug tot, tot, tot nici nu știți vai cât sunt eu de furios Ai rupe dacă poți, rupe Da, rup da, am -o. să, o rup, am, rup -o. să o și am să cu dinții și cu ghearele Am să-ți gății Uita uita, așa, uita. așa, uita, așa, uita. așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. O, Cred uite că ai degeaba ghiarele. O să rămâi și fără dinți și fără gheare ah! Sunt flamând ce să fac, ce să fac, ce să fac Purcelușii ăștia Intră să-și bată joc de mine no, Am să-i omor Am să-i Am să-i arunc cât colos disperat, ce să fac Cum să intru la ei Nimic nu se clindește din căsuța asta blestemată Dar ce fel de casă mai fi și asta Ce să fac, ce să fac Ce, ce mai să fac? întrebi atât ce să fac, ce să fac Pe Ce să fac Pleacă asta să faci Iar noi, fraților Hai să cântăm. Hai sa cantat! Auz sa auz sa auz sa au sa au sa au sa au sa a a asa asa asa asa asa asa asa de mine asa asa asa asa asa asa asa asa să asa în asa asa asa asa asa nici oh, o Nicio cât de rea, cea mai rea, cea mai rea n-a intrat în casa mea, de-așa și așa Ai da, da, da, da, Corbule, unde ești? Unde ești? ești? Ia când are un animal nevoie de, de tine, atunci nu te arăți. Ei, hey, corbule! Da! Ah! Ah! Ah! Ah! Da, ești de dreptul pic mă scuzi. Eh, eh, te rog. Mă scuzi că spun așa. Eh. Ah, de ce nu te uiți în sus? Ah? Nu știi că eu stau și mă odihnesc pe cracă? Pe cracă? Da. Ce se caut eu acolo jos? Hai, bine bine, bine, bine, bine, bine, că ești aici. Băi, ajută-mă! Cum? Ei. Și dacă te ajut, ce-mi dai? E... Ai la tine vreo bucată de cascaval? Da, da, da. Hai, lasă-mă, mai, mai întâi zboară pe deasupra casei i grăsunului ăla. Și de ce mă rog? Hai, ca să vezi, dacă nu cumva, e vreo intrare în casă prin acoperici. Că doar tu vezi totul de sus. Hai, hai, nu mai sta, zboară. Dar și de ce-aș face -o? Ei, de aia, na. Ca să mi spui mie, nu? A? A? Nu e un motiv ca să mă miști de aici Ei, atunci află că și despre tine Spun dumnealor cuvinte urâte De frâine. da. De Ei, da. Ai, Iurea, ce ar putea să spună? Băi eu, cum? Ai, păi spun uh, da, spu... ah, Spun că de fapt ești cioară, nu corb Cum? Da, cioară e, Spune mai repede, cum au spus? Că ești o cioară Cioară? Da Eu cioară? Da, tu tu negru, cioară, da. Acum hai, gata, te-ai nu? Zboară peste căsuța lor și spune pe unde să intru. Hai că trebuie să fie pe undeva, vreun loc, prin acoperiș pe acolo, știi? Deci mi-au spus cioară. Deci au spus cioară, hai, zboară, nu mai sta. ce deci, e o Auzi la ei cioară. Da. Eu cioară? Da, da, da. Hai, a, a, știi ceva? Hai să ne răzbunăm. Dar ce facem? Ce facem? Păi cum ce Să ne răzbunăm. arată pe unde să intru la ei. Bă, mai, ei. Nu mai Păi nu vezi pe unde este fumul? Ah. Acolo este coșul. Intră prin el, prin hol. Da, da, da, da, da, da, Auzi? Auz, ne simtieti! Să-mi spună și să-mi spună despre mine ce-mi Nu, nu, nu, ce-mi dorește, da, plec, plec, plec, adios, Adio. Adio. deci pot intra la ei prin horn, ha, ha, ha, ha. ce surpriză o să le fac așa, ho. Ha, ha, ha. pregătiți-vă, purcelușilor, vine tata să vă pape. Ha, da, voi avea la masă da, da, da, da, da, da, da, da, da, pe bote pe acum. Ha, ha. Și cum îți spuneam, naf, lubu a suflat și a suflat, și că noastre s-au. Deci acum ne dăm seama că suntem vinovaţi, Da, Sunt... suntem vinovaţi. Trebuia să te fi ajutat când ai construit casuţa. Oh, Te-am lăsat singur să cari bolovanii. Ai muncit singur, din greu? Pe când noi te rugăm să ne ierţi. Hai, hai, hai că v-am iertat. Acum, haideți și mâncați plăcinte. <nge possible> Ce custoase sunt! Bune, bune! Da, să știți că toate îmi plac plăcintele cu bos. Da, ai da, da, băcut mai mult, nu Da, da, și mie îmi ei, Parcă se aude ceva, hm? da, Un fâșit? O fi o Nu va fie frică. Aici nu are cum să ajungă. Nu! No? Acum aud și eu să știți că zgomotul vine de sus? Din tavan? Papa, ba, din horn? Cred că lupul și-a dat drumul pe horn ca să ajungă în acest fel la noi. Aolo, mor de frică, aolo! N-avem unde fugi, Baneaului. Nici nu trebuie, nu mă fie teamă. Baneaului. Dacă astfel vrea să intre la noi, n decât. O să pun o lacă de gaz peste foc așa. ca să-l pârlim pe dumnealui mai bine. Mm? Uite așa, ia, ia uitați-vă ce vâlvătaie s-a părut. Acum poftește, domnule lup! Aoleu! Aoleu, ard, Valeu Vă leu frice frice! Aoleu! Hai, băi, băi voi, voi frăților, deschideți ușa ca să aibă pe unde ieși dumneavoastră! Ajutor! Ajutor! Păbierii! Să vină păbierii svingeții, bă, ajutor! Fugi lupule și să nu te mai întoarci! Să că-mi pârlit lupul tău! Aoleu! aoleu, aoleu nu nimeresc! De ușa! Ollie, Ollie, Ollie, Ollie, Ollie, de tot, nu mai trebuie purceloși, nu mai trebuie. O să mănânc de acum, vreascuri o să mănânc, aoleu, aoleu, aoleu, Hai, hai, lăsați ușa deschisă, fraților ca să iasă mirosul de lup pârlit. Lup pârlit, lup pârlit, lup pârlit. Hai să cântăm, hai să cântăm, cântă, cântă. Lumea toată da. de-ai de-ai